Arratza Leone entzule ikusten duzuenez, edo entzuten duzuenez gaur sintoniari yeah. e, gabe gaude. Baina, <messizos> <messizos> bueno, berde ordez, beste musika ederra bilatu digu Marianok, eta gai asko ditugu zuentzako gaur astelenean. Zerdero que yo no Jo hago konzu, ja ja repetimiento, ja repetimiento, repetimiento, ja repetimiento, ja repetit. Gaur abiadorandiko trenaren egitasmoaren aurka mugitun mugimenduko lagun batzuek Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan Abiadoran trenak platera usten digu, lemapean burutzen ari diren barabaldiaren berri emango dizuegu. Gipuzkoan joan den astean egindakoaz, angiozarreko milak itzegin behar zigun, baina berak ezin duenez, Mikel Donostikoak e, egingo digu. Eta nafarroan, sakana hasi eta erunerrian eraman zuten protesta gozetuaz, itzegiteko Julio izanen dugu telefonoaren beste aldean. Este aldetik ekimen honen sustengoean Bayonaan bizi mugimenduak aste honen bukaeran ere e, aipatu ekimenaren elkartasunean burutuko burutu duen burutuko duen bieguneko baraualdiaz matinkideak hitzaingo digu. Bizi mugimendua zer den eta zekinbideak dituen ezagutzeko baliatuko dugu elkarrizketa. Elkarri dugu saio e, honetaran anteseko aeroportuaren aurkako herri ekimenak E, basta, bat abesteren hertzetik kan gertatzen ari dira, antxeen zen eta horren berri laburra ere emango dizuegu eta emakumaren horkako bortizkeriaren horkako naziarteko eguna, ere, izpide izango dugu gaur hemen e, txingurri hotxaken eta sorpresaren bat gehiago ere asaio oso entzuteko pazientzia baldin badaukazue. Ira garritako azken gaiarekin hasikoa gara gorko saiioa. Emakumeon aurkako bortizkeriak milaka aurpegi du. Joanel arumtean, emakumeen aurkako bortizkeriaren aurkako naziarteko egunaren bezperan, ehun tabarrogeitamar emakume baino gehiago zuak harrapatuak hil ziren bangladeseko oialantegi batean. Gure hirietan hainbestetan ikusten ditugun, arropa altzaileen kate dedek, Bangladeseko arropa, ekoizlei, erosten dizkiete, gonak, jertzeiak, prakak, soinekoak, txanoak eta abar luze bat. 2006 garren urtetik, bosteun lagunetik gora dira antzerako zuteetan Bangladesen. Herri hau munduko bigarren oial esportatzaia da. Eundako lagunari ematen diolana sektore honek. Hose da, indu, industrialdeetan, lan egiten duen eunko berrogiak, lan egiten du Bangladesen, dauden lau mila bosteun lantegietan. Bangladeseko askunde ekonomikoa, fasion edo moda azaltzen duten aziarteko enpresa handiek erosten dutenaren menpe dago. Baina horrek, ez du suposatu emakume hauen, lanbal, hauen lanbal, lanbaldintzen hobekuntza inondik inora ere. Hultxengo soldata hogeita maika eurotara igorzen langileek burutu zituzten protesta lizkartzuen ondorioz. Somolitio Somilito Nasma Akter, Bangladeseko Oialen Federaziaren lehendakariak, hainbazalaketa plazaratu zuen, herri honen lategietan lan egiten dutenen baldintzen inguruan. Bereitzetan, Eraikinak ez daude behar bezala ventilatuak, oialak eta produktu kimiko arriskutsuak edozein modutan pilatzen dira eta hornidura elektrikoa zaharra eta traketza da. Hain zuzen ere, larun batean gertatutako zutearen kauza, omen izan zen produktu kimiko arriskutsuen metaketa. Gutia ogutsi balitz, eriotz hauek oso merke ateratzen saizkeu enpresari. 1.000 euro besterik ez du ordaindu behar enpresak eriotzauek hauek gatik. Demokraten hauetatik bortizkeria hitza beste entzuten dugun garai hauetan, hemengo kontsumismoa ez zina mendebaleko ialeko naziarteko enpresek izkutuan mantentzen dituzten emakumezkoaren aurkako esklabutsaren garaiko lan baldintzak eta eundaka emakumeen eriotzak doainik ateratzen zaien zi, A, CIE, CIE, AIE, edo ematen dulzia Tesco, Walmart, Carrefour edo eta HIEM bezalako enpresak osenki salatu nahi ditugu txingurri hotzan entzeta erratean Eskutsa tambores epaz emezen ala madretierra amalurra bab Perspektiba Horain lareun urte lurrak 6.000 urte inguru zituela uste zen eta gizak ere ia munduarekin batera sortu zela Zifra hori handitzen joan zen Kanten garaian zientzialari batzuk milioi bat urtekoa adina ematen hasi ziren. eta zifra izugarrikeria utxazen orduko jendearentzat. gaur lau mila bosteun milioi urte ere ematen saizkio lurrari hurbil egon behar du zifra horretatik. Gizakiaren sorreraren data ere handitzen eta handitzen joan da. Homo sapienzen sorrera orain, 2005-teun, milioi bat urte datatzen da. Gizakia gizaki denetik, guri eta gure zirkustantziari buruzko pertsepzioari urrut iratzen joan zaio horizontea. Berti gozkoa da perspektiba, gutxaren urrengo kosmiko bat gara mundua. Egunotan, naizearen eraginez, kaleetan, atzera eta aurrera dabiltzan ozto iartuen pareko. Baina, ez dugu etxiko modua guzti zondatu arte. Gutxaren urrengo kosmikoak izanagatik ere, arrokeria totalak bizi gaitu. Hau, zen Angel Ertzundik, atzoko berrian igandean eh, idatzitakoa oso poetiko eta oso adierazgarria iruditu zaigu horrezegatik irakurri dizuegu, eta berak eh, lurraren zuntzipenaz munduaren zuntzipenaz hitz egiten digu aportazio horretan urrenra horgeitaraziko dizzuegu ba, dozenna edo amar inguru lagun jaraitzen dute lagor greba egiten orain honetan nafarroan duela bihate Bizkaian egin zuten joan den gipuzkoan, eta orain lekuko nafarroak hartu du. Gure gaurko lagunei elkarrizketa auto aurretik bate kontatu digu gipuzkoan gertatutakoaz, Eta bestea kontatu, kontatuko digu Nafarroanako daukaten planak ba hori tarasiko dugu zeintzuk diren gosekreba hau egiteko arrazoiak eta leloa zen HTK atera uzten digula esaten dugunean gaur egun bizi dugun egoera kontrajarri eta bidegabe baten egiaztapena sari gara Alde batetik Madridgo Gasteizko zein Iruñeko gobernuetatik abiadurandiko lerroen eraikuntza lehenesten esten jarraitzen dutela ikusten dugu. Hauek dakartzaten kalte ekologiko, sozial eta territorialekin. Eta bestetik biztan lehen gehiengoak beraien oinarrizko eskubide sozialak, osasun eskuntza eta gizarte zerbitzuetan, bermaturik ez dituztela ikusten dugu. Hatzetek platera usten digula esaten dugunean, Artxeteren koste ekonomiko itzelak, abiadurandiko hipoteka suposatzen duela salatzen dugu. Ego euskal herrian, amar mila milioi euroko proiektu bat eta zari gara. Honela, gobernuek eta Europak biztan lehi geroz eta sakrifizio gehiago ezartzen dizkieten bitartean, zorraren aitzakipean, artxete bezalako. Proiektu faraoniko honekin aurrera jarraitzen dute. Nafarroako kasua berezikin mingarria da. Nuna atxete eta peseneren eren agenden lehentasuna osoa duen hezkuntzan osasun gintzak, eta gizarte zerbitzuetan murrizketa itzelak ematen diren bitartean. Atxetek platera uzten digula esaten dugunean, makroazpigitura honek alteturiko lurraldearen zuntzipena salatu nahi dugu. Nekasal eta beltzain ustia bensuntziketa gara lure mankorren desagertzeaz lurraldearen okupazio izugarriaz eta abar. Eta honetaz hitz egiteko, izango dugu orain, gure lehenengo elkarrizketatua. Mikel, bera donostiko taliaren partaidea da, eta aste bete bat egonda gozegre ban. Bera kontatuko digu, honek inguruko setasunak. Eta, bueno, ba, uentxe bertan, zaituko gara berarekin kontaktuan jartzen eta e, beraien agiria beste gausa batzuk ere esaten dit, ditu esaten ditu hartzetek platera usten digula esaten dugunean porlanaren eta hormigoiaren politika lenesten jarraitzen dela salatu nahi dugu gaur egungo atzeraldi ekonomikoaren soluzio giza bizi dugu ingurumenaren eta ekonomiaren krisi honetan bidegurutze honetara ekarri gaituzten paradigma garapen sale berdinekin jarraitzen dute zetati nafar korridorrean eta euskal grekoan 100 mil euro sarrasteltzen ari direla salatu nahi dugu biztanleen gehiengoarentzat gutxienez gutxiengo diru sarrera duin batzuk permatzeko saltasun geroz eta handiagoak daudenean hau da htek lanak aurreratzen dituzten bitartean aurrera doaz era berean gizarte bazterketa eta prekaritatea ere Geroz eta jende gehiago obrezia mugatik baino beharago bizira utera behartuz. Bueno, eta lehenengo elkarrizketari ekingo diogu. arratsaldean Miquel? Bai, arratzaldeon. Bueno, ba, nahiko genuke, ba, zukazaltzea nola joan den, joan den azteko gozegre, ba, nola joan zaizuen, favorez? Bueno, ba, bakitze, bueno, mugirtu mugimenduak eh, atxeteri deseo bidenzia burkazeko nola baiz, ez? Eh, ba, iteko zo hortzuta ku ba bueno antolatu daola ba hiru astetako ba gozegrea bat eta hori itenari gara ba astebeteko barautxan dak eginez ba le lengua egintzen Bizkaian eh lengua ezten indegu Gipuzkoan ta une honetan Nafarroan dago ez eh barao aldia Orduan ba Gipuzkoako txanda beru bueno, izan dira zaztiegun, eta hurbildu gara hiru eskualdetara e, alde batetik hasieran de gero Donostiara eta ero todela zara Orduan, ba, bueno, ezakit, ba, konta daitekena agian, ba, bueno, ibiligarela bost eta zortzi persoan artean, e, baragua egiten, e, azte oso hain dugu bost personak, baina okero, ba, dibidez beste lagun batek ditu beste bilagunek eindituzten lau edo bost egun, e, hori ditako, ba, lanera akuten zen gainea, harri-garria, e, eta gero asteburuan beste batek, orduan, ba, ibiligarela bost personak, gutxe gora bera, eta, bueno, ba, bizkaiakok baragualdiaren lekuko bat daukagu ez e, herrialde bat bestera pasatzen denean txanda lur malko izeneko lekukoa da estatua txiki bat o figura txiki bat nolabai lur malko ba, manitu gorritu eskulptoreak egin dakoa beran da eta, bueno, bau eman txiguten antzualako herrian antzuala hor debago genan eta, ba, horren ondoren ba, bizkaietarrekin elkartu haiek lekukoa eman eta lehen hori guardian izan zen Eta arratzaldez egin denuen bizitabat, e, bon, bai, bizitabat, martxabat, bezala, da bai, abio duran dikotrenak, eta bai e, durango behasain autobidea daren horrak, baur or, deskarga inguruan, ez, piskatantzualatik, e, ba, zumarra galdera, ez, dagoen, e, ba, ingurune horretan ere giten egiten tristantzak, e, bertati bertare ikusi genitun. E, bai, atxeteren, bai, or, e, tunnel bat egiten egiten egiten poztkilometro berreunekoa, e, tunnel haundienetakoa, hau, e, doakenduta asegurazki daigerekokon duzena izango dena, ditzateke edo dena, eta, bueno, ba, or, eta gero gaina, ba, autobia bat, ez, autobia bat, ozolo urralde men benetan, e, treskantza, haun zondi ere egiten ari dena, ez, beraz, e, ba, ori ikusi genuen bertati bertara, ondoren itzulik ginen gaztetxera, eta bertan ingenuen genuen, ba, dezo buruz, hola, e, mugituren ekintzen bideoak ikusi, eta, ba, zola zalditsiki bat e, gaztetxean bilduzen jendearekin, zoden gazetxeko jendea, eta gero antzolako e, biztairu, ba, persona ere bai, eta dikin ba, konbertsazio bat okue denun, ez? piskat e, desorientiaz, eta bati ibat gero atxetek nortako egoera zagian. Eta bueno, hori zentzen antzolan, eta ja igandean, haularun batean, eta igandean, ba jo genuen arrasatera, bertan zalde txiki batek arrera egin gintuen, e, gero mural bat pintatu genuen elkarrekin herriko e, baldezarrean, Beri arkitek platera uzten dugu leloarekin dala Eskaldonen leloa, bigunikotena platera uzten dugu eta ondoren da ba, Arrasateko gaztetxeen bidente hor bidea emanaldi bat eta hemen oro argin nekucibilitzen, zurentikarra sapen da ba, eskand mota funtzela. eta astelen goizean Arrasaten bertan da ba, bueno, elkatu ginen e, Debaroinako bi alkaterekin, e, Aramaioko eta Arrasateko alkateekin eta e, baita ion teknikariekin e, elkatu ginen Arrasateko udaletxean Eta bueno, eh iritsi truketa interesgarria izan zen. E, batetik ba eh udal bezela ba ere ikusten zuten beharra berriro ahotsa, eh, norbait berreskuratzea, onartzen zuten fiska alde bat eke utela eta alegin bat egin ber dutela, ba abilerondiko trena arazoak supo dituen, ze ba, ondorio dakarzkien inguru inguruan beginguru mailean, baino gaitare igual ...sozioekonomiko ikuske egiten, aldo askotatik behiratuta... Ba, ...benetan e, haien e, jarrera nolabait... ...nolabait kundikoki berriro hartu behar zutela. Aipagardi e, ere, ba, adibidez... E, e, ...araxetako udala, kor e, teknikariak aipatuzuna, hainbat bat estudiantez hartuak dituztena... ...ba egin dituzten e, e, ba, lege hurraketen gatik. E? Goza oso zehazen lortu izan dute... ...demonstratzea, eta e, no aite paite egiten daude... Adesso se partía laknera ezuela en bueno, no jarraiten bat egiten aiara sapenta, nolabait egondi soldi e, tsera la cosperintera ba, obra egiten aien urraketengatik, es. Bizkaperi izantzen eh Debagoienan. Eta handik, ba Donostiara forenuen, cayendo Donostia en Astima ratu igual ba leguin ba, ba, ba, bat egindula ba Donosteko HTERekoko taldeak kalean presencia da temateko. Bizkate asmoa ba Donostea egon ginen, garauan dari Arratsaldero bulebarrean elkatu hinen kioskoaren inguruan bakalean presentzia pixka bat eta jendearekin harremana, ez, e, zuzen aukializatzeko modu bat bezala. eta e, gero drogoitzetan ingen itzunbait ekintza. Adibidez, on astear, e, ba, ongietorri bat egintzen oso berezia, ba talde e, batek, ez, kantatu zuen Doloreseko taldearen inguruan dabiltza lagun batzuk Gero eh, Sebastopoleko dantzariak, ba, orienteko edoikialdeko dantzak, eta benetan atentzio ikaragarri deitzenzun zentzun kalean, gende askurri ikustea ikuzea dantzariak, ba, meskat talde bat hola dantza orientala dantzatzen, eta oso kuriozor norria banatzen genituen, ongi etorrian ere Elena Bezanillak partartuzun, bera eh, arrasismaren aukako, arrasekaren aukako milikante bat da, eta testu bat irakurri zuen, hola baite, haitzetaren ba, zalak eta lotuz, eh, ba azkarrek nola mansoak e, ba, zapaltzen dituzten eta horietan kaltetuenak inmigranteak edo etorkinak diren gutxola hor tarekatasun bat eginaz eredu horren kritika bat, ezahalaketa bat. Eta gero aztertan e, bai giornalistaenginen goizean ekintza txiki bat nola bat haien e, porlan politika hortailean e, diren duten e, goitzan eta baita ere gutun bat entregatu genuen jaularitzari, jaularitzak berriari zuzenduta batxeteren obra geldiarazte eskatzeko eta amaieran amai eran guturenan amai eran, nola beton seguru bin niela, ba, nola lurra asko maite duten askotan, frogatriz izan duten, seguru gaudela gainak geldiarazteko dutela atxeteren obra, eta egola batekin ondibateken ospatuko denula ez, naulako gutun bat zuzunde genuen jaularitzari. Eta gero arretzaldetan, babi maingudizan ziren bate aste artean, em, atxeteren proiektuen egoera euskal erdian, eta bertan babaina farroatik, ipar aldetik, eta gero bizkaiko atxetekeltu kananko kide batek ere, ba, azalut ziguten egitez moen egoera, eta horrela. Eta gero, bereziki maingurutena ipagarria desoiduntia zibilari buruz, e, azken erratzaleko auzo interesgarria izan zen. E, ba izan genuen adizipar iparraldetik e, bizitoki eskuntza proiektu alternatibo bat e, nola baite e, desoiduntiaaren ikuspegitik azalduzik unkortatorrek, zel nolako ba, eskuntza proietua oso diferente batean, ez eh? zepskatzen zaldutzen zertan zetzen, eta oso berezia, eh, bizi mugimendokoak ere iparraldetik, Enrique López, Irakaz lekalera dupe dukoa, bere borrokari buruz, benetan, eta bere, bueno, nola ikusten zuen berak desolientzia, oso interesarri izan zen eh, desolientzia ari buruzko mehenguruan ikusten, eta, bueno, jendea bildu ginen, ogeita bat, personor kioskoaren azpian, da egoldio oso txarrat egolako Eta ez dakit, emm... Eh, Gero da, usto ungoizan, donostetik e, tolozaldera dara joatean, ibaetako fakultatean, e, universitatean egin genuen konzentrazio bat ikasleekin, irurogei bat ikaslek parte hartu zuten, pizkaldotzen ziren aurre ere esku bat banatu zen, haiek e, egindakoan nolabaita txeteren gastuak eta hezkuntza e, sisteman bairatzen ari den, murrizketak lotuz, ez nolabait, eta gunda hori salatuz. Eta, gero handi, bat tolozalat joan ginen, eta... Ba, tolozaldan oztekun da barria, ela eta lab sindikatu topaketa. Ba, Elkartu ginen ereikuntza sektoreko, ba, a, sektorean eritzin diren, e, ba, ela eta kide batzuekin, ta benetan eta benetan salaketa gogorra egintzuten, benetan e, datu askorekin, elakoek bideo bat aurkeztu zuten ere bai. Ba, e, Aztegitura lan, haundietan orokorrean, baina bereziki adia durondiko trenean, Nolako, da, erdi esklabutza, benetan bereik eh, hola kalifikatzen baitzuten, eh? erdi esklabutza lan baldinak ematen ari direnez. Eta nola, eusko ba, joablaritzatik, den egiten duten, benetan atxeteren obran gertatzen ari dena, jendartari eskutatzeko. Benetan, eh, intesgarria, ba, bueno, datu asko zituzten eta oso zelaketago horra. Eh? Nola baita lan baldinak, sobre eskotazio eta guzti horren inguruen. Prekarietate eta benetan erekuntza sektorea, nola ba, legezkan poko, dana de legezkan poko gauzekin, emengo e, ba, irekuntza konvenioan bete gade, eta doi administrazioaren administratzioaren ba, kompizitatzarekin, azken batean nola egiten ari bide, nes? Eta egitori zalatu zuten. Eta jarra, bueno, hostidalean sartzen gara, hostidalean, da, bueno, goitza noetan emangin itun bigauak, eta guztian informazio lanen genuen, bat, pizkatzolarra irratira, es, eskaldeko nabur informazio bat idazi, eta hala, gaztetxean bildu ginen esan, ba, bueno, eh, anotako gaztetxeko goita bost, eh, kiderekin, ez, eh, elu estatikintez, garrie izontzen topak eta hau, eta beten inguruko ba, eskubide ningu eskubidea nola, nola zen, eskubidea izateko eskubidea, ez, bat, zerta, ba, eskubide sozialak, eh, eskubide ekonomikoak, Eh, eskubide, protesta sozialeareko eskubidea, noak gaizaz bat zuen inguran lakotaiar bat, nola uertzen genuen hori, eh, nola berramatu hori, ta, eta bueno, partzartalia izan zen, ta ondi egon zen. Ta ondoren egon eh, bi kantautor erekin, ba, bat, oso kantautor honak, benetan, zarauztarrak, ez nek gogoratzen izanak, e, gitarauan ikus daitezke, oso letra, ospinekin, ez dekin dorezan, gaziekin, oso nahi, honetan kantaldia eta, bueno, talarun bateran, ja, ba, tolosala jo genuen, e, bertan azokan, donostien edoen genuen, berretxako azokan betzela, ba, ninen genuen e, tolosako azoka benetan azoka ederra, nire, harritu eta lintzen dintzen, espaldu nintzen pasa, eta benen oso azoka ederra, ba, zenbat postu dauden eta zenbat gai eta zenbat jende biltzen den e, tolosaldeko herrietatik, ba, ninen genuen, la, irudik, zenbat placeru zak lurrean, gu eserita, da ba, bera uan gaudela atxeteren aurka, Euskia patentzioa deitzeko, ez, eh, gaionen inguruan. Eta ondoren, dia, ba, Nafarrei, ba, lekukua pasoteko ekitaldien genuen horre triangelu plazan. Nafarrek esan, eh, ba, torosaldeko sarreran, torosako sarreran jarritako erzainen kontrol batean, ba, irkizituztela, eta egiten badenbora horrun beran diritxiziren ekitaldira. Eta, badena den egin genuen, eh, eta... Eta egit, bezarkalakintan da, ba, nafarroako egin pasaginien lekukoa. Eta kindiguzte, barau bilien artean igual, balorazioa ba, ez genuen egin, egin berkodugu horrela begira denon artean, hagin gipuzkan piskat e, gaziboso agelituz Ez Eta egindegun eskuertzua azteo soantzear, egon dira kontaktua petatuitu denak, ba, ba, e, ba debak dineko alkateekin, elata laksimikatuekin, ikasleekin, gazetxeko, eta noetan, oza, noet, topak eta batzuk izan ditugu eta horrela, Baina agian e, egindako aleginak ba, ez dugula lortu ere agian behar luken e, oi minimoa, ez agian, ez dakit, e, gure hartan ere itsein behar dugu, baina bueno, horako zentzatzioakin agian e, gelditu garela ere. Bale, Mikel, baina ja, ja, ja. ezker, zure kontakizunagatik, orain naparren txanda da eta beraia galdetuko digun, nola daude, eta e, zer egin behar dute azte honetan? Ordan, ba, bueno, ba, zorionak egin du aleginagatik, eta azuk esaten duzu bezala ba, agian ez da izan ba, komuniikabile aldetik ere ez dute gehi gilatu ez e, berria behar, beharko zen bezala baina hor bueno, dago egin ditu zuen topaketak eta elkartu zaeten jendearekin eta hor bueno, pues, gelditzen da ez ekimena. Bai, hori da, bai, uh -huh. bero izan ditugu belkarrezketa txikia, komunikabide uh -huh. lokalak eta hola, bai. Uh -huh. Nogia da, komunikabide eroportetan, nik ne, nabarmena tutsunen eko nabarmena gondela. Bai. Vale, Mikel, ba, ezkermila. Bale, emil ezkertu. Darrengo egarte, bai. agur. Bai, agur. Hijos Somos el va... Nafarroan barabaldiaria ziremateko altabo, zirugarren jardunaldia kantolatu, zituzten txantreako zetegian, larun batean atzete gelditu elkarlanaren eskotik, eta garraio eta energia krizia biaduran dian izan burupean. Berta Nafarroako bariaugileek barabaldi honen aurkezpena egin zuten. Ondoren, e, tolosaldera abiatu ziren barabaldiaren lekukoa hartzera. Egordiko erdikoa mabitan, tolosako driangelu plazan gipozpako barau gileek, Nafarroakoi e, lur malko lekukoa pasadiet, pasazieten. Ondoren, urtopa egin zuten barau hau zietazi e, zuten desobedientaek. Hiru Nafar barau gile berandu itzi ziren ekitaldira, bamikele kontatu digun bezala ertzantzak ezarritako kontrol batean ordu erdi baino gehiago edukion ondoren Nafarroara bueltan irainetara josuten zuzenean bertako urruntzure e, iturburuan ura hartzera. Bizkaian eta Gipuzkoan egin bezalaxi Nafarrek ere altxetek mealtxaturiko iturburu batetik hartu dute, baragualdian zehar edaten duten ura. Aipaturiko iturburua haralar mendikatetik ornitzen da, eta oso para jederrean kokaturik dago. Arratsaldeko 6 ertitan, Altsasuko gure etxean atzete aurka eta trenaren aldeko Nafarroako autetzien zarearen argarpena burutu zuten hogei autetzi baino gehiagok parte hartuz. Eta uste dut ja daukagola gurekin telefonoaren beste aldean Juliok eta uste dut bera dela pertsonaririk egokiena honetaz guztia ez hitze giteko Julio Aparra, txaldeon. Zer moduz dara magu, irugarren gozegre ba eguna? Ongi, ongi, bueno, sendo orendikan, orendikan indarriketa badugu, eta, bueno, gaur gaina oso egun mugitu izan da, ze goizeko zazpiretan ato behar izan dugu autobusa tafaiatikan, eta tafaian loegin baitugu, eta etorri gara, eh, onera burlatara intu zen, ba hori, Etxe gabetze baten aurkako protestan, protestarekin bat egiteko. Horrel kartu da iguali dureun balagun, eta azkenean denon artean ba, ekidin egindugu gaurkoz gutxenez, eh, etxe gabetze hori edo. Salio, eta, bai, bai, eta gero, hortik, eh, joan gara berriz... Eh, Nafar gobernuak dauken herrilan e, zailburuaren bulegora, bueno, sartu gara, hor bat egun zinpeko bat atean eta hula, baina ezin izan gaitu geldiarazi, eta hor dun ba, sartu gara, justu e, herrilan eta etxe bizitzaren e, zailburuaren bulegora nio, ia-ia. Eta hankarta han, e, bat e, datu dugu, E, barauaren berri ematen zuena, gero e, pisu guztietan panfletoketan banatu ditugu, eta, bueno, hor badire, e, zeigarren pizuan dago, zerra duki e, jaunaren bulekoa. Izein dugu idazkariarekin, esan dugu gerarekin izan nahi genuela, berak esan dugu hori binduta zegoela, eta ez giniula berarekin e, itzordurik eta hula, eta ez giniula itzikin. eta bueno, bere ala etorri dira zorri zainiak, e, paisanotzikoak eta hula, orduan, am, bueno, e, esan diegu, gure asmoa zela, barau aldia hor segitzea, e, justu zarralukiren bulegoaren aurrian, eta bueno, ez dute onartu. ez dute onartu, E, guk esan san diogu ba hori nahiko modu txukunean segituko egin inorrien barazuri sortu gabe taola baina ez dute onartu eta ordu nazkinen kanporatu gaituzte e, gero atean eh atena onduan ondoan gara pankarteekin eta eta bueno foruzainak galarazi indibute pankarta eta ofizia ba komunikatzeko komunikatuareko zelako Ba, baina, bueno, dena den, ekendu dugu pankarta, baina segitu dugu oiukatzen, eta hola. Horten e, gora bexente, eta hola, e, azkenian ba, identifikatu gaituzte, eta hola, baina hori bueno, e, besterik. E, gero, arratzaldean, e, izan da txirrendula bat, eh Etxabakoiz eta um, Barañinen artean. Hoiek dira e Iruña herrian dauden bi zonalde kaltetua, kez Ain zuzen ere Etxabakoizko auzoan atxeterendako geltokia eh dago. Eta orduan txirrindula martxa hori abiatu da Barañe indikan Etxabakoizea eta gero bueltan Barañenera. eh hogeita mar bat lagunek parte hartu dute, gu baraugilek ez dugu parte hartu, baina, bueno, eh, gero, bat egin dugu, txekundela martxarekin, obenaza ere enpresaren aurrean. Hor bat dute, bulego bat, eta hain zuzen ere, obenaza, eh, ez badakizue zeintzu diren, ba, bueno, obenaza dira, eh, Nafarrako bigarren, zatiaren, eee, eh, lanak egin behar dutenak, eh? ez, ez leiten egin da eta bai beraiek eta bai akzionak egin behar dute, bigarren zati hori, hain zuzen ere iraian hazi behar zutena, baino eh, gaur da eguna, noiz nun oa indikan ez, ez direna hazi. Ez dakigu Nafar gobernua garazzo ekonomiko dituen edo, seguraski ale izangoa, eta hori dena den mm, gu zartu gara bulegoan, Entretu diegu eskutitz bat e, lanak ustera gobidatuz, eta baita ere e, rantzadi e, baratzen e, txikizian izan zutenena erainttzki zu da Maori e, ba ez. Basalatuz, ez? Eze, eurek besta enpresa batekin batera, izan bai ziren barantzadiko baratzak esan txitu zituztenak, ez? Ordun, e, eskutitzarekin batera e, oparitu dizkiegu e, kadreitatik ekarritako piperrak, nolabait atxeteren kalteak, e, nolabait galara ziko dituen produktuak, eta gero, baitere, Arantzadiko e, letxua batzuk. Ez anaz, euren e, poderioz, ba, e, barazki egek ez direla berriz sortuko. Eta hori mm, bukatutakoan, handi kortu erdi batera, alako konzentrazioa elkarretaratze bat egin dugu bareningu galetxaren aurrean, Or, e, orduerdi bat edo atxeteren aurk aurkako konsignak eta botatzen izan du gara, gero azaldu diren hiru bueno, e, furgoneta bat e, guardia zibiena, eta persona bat identifikatute, baraugile bat identifikatute E, eurek, pensatzen zuten lako, argazkin makinaikin argazkiak e, atera dizkiela, gero demostratu da ez bielakera, baina, bueno, identifikatua, eta gero beste lagun bat ere, beste baraugile bat ere, identifikatu dute, hain zuzen ere, ba hori ez, berarekin, bueno, e, azera baten erreti nintzuta, zegoen e, argazki gilari bat egiteagatik ez. Eta hori da, gutxi gora bueno, nahiko egun mugitu izan da, baina, bueno, erindikan sendo gabiltza, eta, bueno, e, datozen egunetan ere, segitzeko asmoz, e, aktivitate edo italdi e, gitarak oso mardula dugu, eta, bueno, espero ezagun indarrerak izatia. Jende asko enteratzen eridan, ikuste ze orain garraio publikoen bidez egiten ditugu e, desplazamendu guziak, eta e, autobusetan eta hola baitere e, esku horriak banatzen ditugu, eta baitere e, jendeari ba esaten ez, e, dugu zerratikan egiten ari barau aldi hau, E, ho Ozenki, itse egiten dugu e, autobusaren ardian, eta ola. Ja, gaur bosgarren autobus hartu dugu, eta ola. Ordu, bueno, pozik eta segitzeko gogoarekin. Zure kontakizuna, entzuten ari den jendia Juliok, agian, nik e, neuk nire buruari egiten dio dan galderak, egiten ari da momentu honetan, zuena, zer da barabaldia, ala maratoi bat, zer <laughs> Kontuta ba, ba. nartu, ez duzuela jaten, Kristan, ba. mugimendu, Kristan, martza, ez, mugitu, mugitu ba, ba. mugimenduaren, ez? Bai, hori ba. e? ba. ba. da, hori da, izenaren araberako barau aldi egitenari gara, izan ere ez gara bat ere gelditzenari toki itxi batian, eh, nahiago dugu kalerateratzea eta gure reundikazioaren berri ematia jendeari, eta hola zerituko dugu. Hau, esan zanginun bezala, hau aldi desobedientia da, horrek esan nahi baitu, ba hori ez, ba ez garela, geldiri geldituko. Dena den aden, uste dugu, e, zuen resistentziaren gaina da, e, personajea hoen joatea piperrak eta letxu bekin, ez? Hori da. Baina nola baiz, eh, gu korrekin egedikatu nahi genuena, eta hola, eh, kuts eman genien, eman diagun kutsan, agertzen da, eh, obenazak, eh, zuntzitzen agigela, ba hori ez, eh, piperroiek eta, uh -huh. eta letxua horiek uh -huh. ez. Eta ordun dun, eh, pareba pankarta ondiak on eh, baitare ditugu bulegoko kanpoko hormetan, Eta, bueno, pankartetan agertzen zenazen, ba, obenaza, laterra raza, eta e, atxeterik ez, egarantzari bai. Ez? Eta horrekin ire dikatu nahi dugu, ez da opari bat izan. Horreitara e, zin nahi dugu, ba, hori ez, euren txikizioaren bitartez, ba, ditugun elikagai guztiz beharrezko jiet, Ba, suntzitzen ari girela, eta e, horrekin esan edugu, ba hori ez, helikadura zubirautza e, hauzitan eta kolokan jartzen ari didela, ba bere politika de, de, de desarroillistari ezke. Ba, eta oso erazuzen ariuditzen zaigu salaketa hori egiteko ez, bera izuntzitzen dituzten helikagai hauen bitartez. Gero Julio, bai. eh, orna farroan lortu duzu beste kolektiboekin Criston eh, Elkar Lana ez eh, bai. egitea sendo bat eta interesgarria ez da? Ba os interesgarria ez izan ere hori da mugituren espiritua ez. Eh, Momentu batean laukatu izan deiteken kolektibo bat edo mugimendu bat baina azkenean eh, gero eta zabalduago edo azkenean E, gure reunikazioa gero eta jende askok bere gain hartzen du, ez? Eta hori izan da, e, barau aldionen, elburutako bat, e, beste kolektiboekin bat egitia, hain zuzen ere, e, e, zera, murrizketak, e, basterketa soziala, langabezia, eta bar, eta bar, pairatzen duten hainbat eta hainbat bat kolektiboekin bat egitia, eta lotzea guke aldarrikatzen ari gara alegia. alebia hta monstrukeria dela hte hta hizo eh, razenari dela eh, gure amalurra baina horreta zapartere mm. zulo bez batera eh, bideratzen gaitu eh ongia gero eta, baiabide gutxiago beitztzen ari da, bere baitan ez du ez, da, ez da osasun bidera ere joateko paragari askotan, murrizketa gerota handiagok ari dire zuertatzen bai hezkunttzen bai osasun bidean eta barta bar, eta Ordu nahiko ikusten dugu Gerota prekarizazio handiago ari dela gertatzen ez. E, zentzu guztietan hori delata ta e, eh guk baraoaldi desordintzio mil deitudi ugoo ba hori ez ba HT, e, gure platterra gusten dugu eta utzi utzik gusten eta ordun ba, horrekin bat e, egiten dute hainbat eta ba kolektiboekin bat egin dugu dugu mm -hmm. ez ba, beste hori e, itasleen e, sindikatuekin Gero baitare osasun bideko langilekin, gero baitaren jubilatuekin, eh, onarrizko errentaren aldeko plataformaekin, eh, eh, desautzioz enaurkako plataformarekin, eta barra, eta bar ahondi bat, ez? Uh -huh. Bai, horren harira, atzeteke platera ustutzeaz gain, gure itur ere ustutzen ditu, ezta? Eta nik uste dugu segre baunetan, e, arizaete hartzen ura iturrietatiken eta horrek izugarrizko simbologia dauka, ezta, da, Julio? Bai, bai. Taina, e, Nafarroan, bueno, beste etokiak e, ez ditut ezagutzen e, e, Baragaldian Barna a, em, hartu duten uraren... E, Iturburuak, baino Nafarrokoa benetan zoragarria zen. Hori zenain zuzen ere, e, irainetako e, iturburua hori zakanan kokatuta dago, eta benetan aralarko erraietatik ateratzen den ura da, gainera orain oso, paro, oso emari oparoa du, eta oso-osotoki zoragarria. E, argazkik eta bideoa ateragin honetan, eta, hola, eta o, ustez, ba, hori, ez... E, E, mugituren webgunean sartzeko eta benetan oso toki ederra. Toki eder toki ederro di e, atxeten proiektuak meatzatuta me dago egun. Eta hori delata, ba, nolabait, alde batetikan, iturritikan ura hartzearen kontu honek baditu biharrazoia. Bata, gure osasuna, pentsatzen dugulako, egin E, itur, e, iturri ponetik hartu behar dugula aztean zehar eh dugun ura e, ez dugu bot, e, botilla plastifikatu eta edan nahi eta bigarrena eh aukeratu ditugun e, iturri ojek dira htek miatsatutakoak ez ordun horregatikan hori ez esaten dugu olako paraje ederraketa atziki behar ditugula, bestela ba hori ez, e, gure etorkizun urbideare kolokan, kolokan izan ditekelako, ez. Mm -hmm. Bai, eta datosen egunetan, bueno, beste ekimen asko ez, daude zure programan, eta e, larun batean amaituko duzue eh, gozegreba, eta ostiralirako bai. egiten duzue de jaldi bat, ezta, jendea Orida. zuekin parteltzeko Orida guk eh deialdiia bueno e, eh hemen Nafarroan 10 barau gildeari garen uh -huh. lakimena uarreran ematen uh -huh. eta la e, ostiraldean eh zuke izan bezala e, deialdi xabalbat egiten dugu ba baraualdi honetan parte hartu nahi duen orori ba gonbidatuz ba gurekin egun bateko gozaldia eh e, barkatu eh baraualdia egiteko Eta, eta hori izango da ostiraletik larun batera. gainera oreitarazi behar da egun berean e, iparraldeko bizi mugimendua konbokatuta edo deituta badago labaitere baionan e, baraualdi bat egun betekoa eta hori. Hemen nafarruan dena den hegua Euskal Herrian egindako hiru asteko baraualdi honen E, bukaerak italdi izango da. Eh? Bertan, bueno izango direk dantzariak, aurrezkulariak, e, gero izango da oso bueno, italdi mm, interesgarri bat, e, Griflanda marginak emandakua, gombidapenak e, zabaltzenari direk toki guztietatikan, eta, bueno, e, alako, bueno, italdi sume bat izangoa, baina, bueno, oso interesgarria, eta Ezagun, ba, eh, euskal Herrian Barna egin diren eh, Beste barau egille, barau aldiaren, barau egille guztia onetortzea azkineko ekitaldo horretarako Ose ongi, Julio, ba bueno, pues eh, Jaso dugu, zuek bidaltzen dibuzuen energia en beste ekimenekin eta holako Naumaten e, aizaten borroka polit eta zutsu horrekin, hor, irunen. Eta, bueno, ba, jarretuko dugu zuen berri izaten bitartean suertean handia eta animo. Eta gora bihotzak? Osongi, ba, eskerikasko, hori, da, ba, gure informazioa edo za, zabaltzen uskerati. Osongi, bueno, musuta bezarka vale. da bat guztiei. Haupa, haupa, gure, eskerikasko, abur. agur, agur. Tierra. ¿Quién quiere ir a la tierra? ¿Nadie quiere ir la tierra? Sí, ahora ¿qué se puede, no se puede Eta Julio kontatzen segunaren aritik daukago hemen gonbidapen bat, e, berak esan du amaieraren ekitaldean e, itzaldi bat egongo dela San Francisco plaza Iruñaan eguerdian. Eta guri ere heldu zaigu gonbidapen bat. Ikusten da emako bat, eh, UPPN dauka izena, bere eh, alderdia eta bera gris lana marjina da. Ta berak esaten du. Ante los vientos regresivos que soplan sobre esta bella ciudad, reafirmaremos nuestra apuesta por un vendaval de progreso a alta velocidad. Ayuntamiento de Pamplona. Ta bueno, pues animatzen basarete. Ba, nahiko interesgarria, dirudi itzaldi honek, eta baita kosegrebaren amaierako ekitaldea. E, iaia eldugara bederatzi etara, Mariano, iaia konturatu gabe. Ba, ez dut, e, saioa utzi nahi, oso berri interesgarria irakurri gabe, e, Julio kaipatu digu bizi kokideak, e, ba, jonando kategoitza, mugimendo alter beso obediente ekintza zuzenak egiten dituzte Aunitz eta beraiek egingo dute egun beteko barabaldia, eh igualdeko gosegrebaren sustengoan ta hortasaparteldu zaigu onera berri bat ba e, Joanden larun Joanden ostiralean ekintza bat egin zuten Nanteseko aeropuertuan borrokan e, ari diren lagunekin elkartasunez Eta esaten du horrela berriak, eh, miarritzeko ama Virginia notjedam delandezekin solidario. Ostira lonetan, azararen nogeita iruan, goizeko bederatzi terditan, bizi mugimendu alter, alter mundialisteko ekintzaiak, miarritzeko ama Virginiaaren arkaitzerat, igor, igandira eta bertan kartel eta banderola batzu ezarri dituzte notjedam delandezeko okupatzaileekiko elkartasuna erakutziz. Bertan irakurtzen, irakurtzen alzen la vierge de biarritz solidek de Notre-Dame Dam de Landez. Hmm? E, edo ere nonal aeroport eta nonal expulsión de Notre-Dame de Landez. Bizi mugimendu alter mundialistak irmotasun handienarekin gaitzestendu Notre-Dame de landeseko okupatzaien kamporatzeko bosteun jendarmeen igortzea. Jamak aigolten gobernua, Itxuski tematzen ari da laborantza lurretan diren eunka hektare bomba klimatiko batean aldatzeko. Horren lortzeko, errepresio basatia duda izpiri gabe erabiltzen du, jendarte ne, neurritzu eta jasangarriago baten eraikitzeko borrokan nari direnen kontra. Notredam, delan ustailketa klimatikoaren zaiesteko borrokaren lagzak A bilakatzeko eina du eta bilakatu behar du. Usta, uzkailketa, uzkailketa hori datozen amarkadetan preparatzen ari da eta humanitatea existitzen denetik eroz gainitu beharko duen desafiori garrantzitzuena izanen da. Bizik deitzen du protesta eta elkartasun ekintzen biderkatzerat datozen egunetan, hori posible den gune guztietan. Gure ekarpena eginen dugu. Eta e, horretaz aparte, e, airagartzen dute hogeita lau orduko barabaldia egingo dutena datozen azararen e, hogeita marrostiralarekin. Bueno, eta hau esan da, badiru diritxegabela bederatzi etara. E, gehien bat eman dizuegu goze atxetenorkako goze grebaren berri Eta urrengo zailorako naiko genuke e, gurekin izatea, gutxienez telefonoaren beste alean, matxin e, bizi mugimenduko kidea, berak e, kontatuko baitigu, ze ekinmen motak egiten dituzte, zer den bizi mugimendua zentzu dira beraien helburuak, eta hori guztia. Eta bueno, hori dena, izango dugu entzuteko okera hemendik dikama bostegunera. Betartean, Ongi segiki eta hurrengor arte vasores tirará sus armas cuando 10 mil va señor del señor rey del rey de lo de loes oelo ver de los 100 millones de dolores y el que la batalla veferá los invasores tirarán sus armas cuando 10 mil va señor del señor rey de rey de los de lo oelo